Tuebus, mundu untan, aspaliko ikerketa zientifiko batekin, asiko dugu saioa, baitakit. kit, duzuela zientzia, ikerketa baten arabera, jendeek emaiten dutelarik, zerbait, diru maitza bat egiten dutelarik, ekintza egoista bat da eta ez, altrui, altruista. Nola, aste hartatxalde untan, bihotza zabaltasunaren konzeptu hautsiko daukuzu, baita. Bai, bai, usteak erdi ustel, kasu jokamoldea dituek ikerketu, ikertu dute jendeen jarrera. Biot, zabaltasun ekintza baten aurrean direlarik, nola egiten duten autua beraz ikertu dute. London Business School, Pennsylvania eta New York University Stern School of Businessek eraman ikerketak dira. Hulertu zuhe, akzentu inglesarekin, erran behar diren ikerlariak baldin badira hor, xerio xada ikerketa. Euntago eta xai parte hartzale ziren, hen ikerketan 6 auto desberdin ba ziren, sei, baziren, uh, sei uh, mundu rangango dugu kalitate egitura bat, telefono mugikorak, jatetxe bat, obra bat ala erGmedi tratamendu bat. Bon. Beste azterketan aldiz, laurerehun parte hartzaile ziren bere ziiki gizonak eta berreun tab horrita hamar dolar zituzten banatzeko. Autoak lehenik agertu dira subiekktiboak gehienik. Hots pertsonak egiten zuelarik autua, zuen bigiratzen ea egiturak objektiboki emaitza honak zituen ala ez, eta stutera ginkorak berak ongi denaren arabera hautatzen zuen beraz bere uste pertsonala usokiz obiektiboa dena. Da azken ezote da helburua besteari zerbait honeginez, gure buruaren garbitzeko edo gure buruari honegitea, gehi filosofiko bat izaiten ahaliteike, basoko asterketan, Eta egia egan ez dut gauza ondirik ulektu horain txai patu dautzu den ikerketa zientifikoari. Bailan txegur, balitaikera gogoetatzeko bestea laguntzearen indagori egiten dugularik gure onurak kontutan hartzen ditugun. Ala ez gogoetatzeko, alazinez besteari pentsatzen dugun. <gülüyor> Itziar madinaren iritzia, zambain minuturen buruan, beboz minuturen buruan, eta ondotik eneko bide gainekin Euskadi. Ipatuko dugu, kambo ez da Euskadin hortuzarrek erantzituen itzak berriz hartuz. Ebe lur alde tasunaz, itzegingo dugu Euskaleriaz eta Euskadi kontzeptuaz ere. Baina lehenik musikaren tenorea dugula eta hemen, itxasuaren kantua entzuteko tenorea etorri da, ostiraleko sortu zuten kantu hau, goizberri eman kizunaren zat, erri urratxe bezperan gine larik, ea biara muñean den beti. u b e r y a b u e r a b e s e u b e Der Yaka, Kivuche, der Atlas, at ist im Match. Einsiderland, bangie to mi, sachle bakka biroshi, su metani, shea das kudi, Oeitaroz posto, xeia chargitu eskaz, Oeitaroz djinkaz, gien apoutran zemela gaz. Tanolaz, kertaraz, s'te plaidet paloaz. Aintzira lan, drongi Buretani, zeh askaz puti, eta kokari algari Sosha ostatu eri, izi okalari, zesik euskalari Haugi konzertura, gurekin bogotatzerak Moa esape, šipa pere, semoa oma Dani, jher hasputi, eta vulgaria yami. Jocha ustat muri. Her jier skalari. Pegatina! Pegatina! Pegatina! Bagole! A la binezke, kantua verri burratx. Kantua sortudote hostiraleko goizberinako, ulertu zuezer den ideea, erri eh? burratxerat jendea urbiltzen da initz ikastolak sustengatzeko, gatzeko. Menam beste jende bat, beste zerbaitetaratu eta la dena ere. Eta telat, kompreintu zi eta txartel bakar batet ubi ero xiz. Derbizta putz, utz, huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts, Eneko bide gaini itza eman hain zin, be interneten itzulino bat bideoan danabat baitira ikusteko eta ikustekoak berdin be interneten geroztageago ere sareko telebistak uh, garatzen baitira uh, kanaldude ere uh, egun ere orain uh, interneten uh, segitzen alduz filarik blai gazteon telebistak ere proposatzen ditu hainbat mankizun eta tartean ere uh, kanaldude edatzen duen anak rusa kizuna gaztetxeak, festivalak, musika ezzen alternatiboa, jaiak, txosnak, aukerak eta eraberean, favoreak, engainemenduak, publikoa, antolatzaileak badiote batzuk musikaz bizi aldela, musikari ezaen bitartean Zer izango litzateke euskalizena musikaren maitalen konpromisori gabe Baina ERABEREAN berean zer litzateke militantzia musikarien lani gabe eta musika bera militantzia eremu bihurtzen denean, gaurkoan, Kaske taldea, Olat Salvador Musikaria eta Euskal Herria zuzenean festivaleko Jon Zabal elkartu ditugu letaman gaztetxean, musikaz, militantziaz eta musikaren militantziaz itzegiteko. Ongi etorrian akruzara. Anakruša deitzen da emankizuna kizuna, xarean atse maiten aldo zuena, ulehtu zuek, eta ondotik xolasean, eh, konzertu eta solas tartekatzeak dira eman kizun ontan ikusgai. Boztak eta laurden, xusen, direla eta entzularen iritziaren tenorea etorri da itziak madina, surri? Jate txia kautzi. Abal e-restaurant, un kritik non trabaillero de la industria de la restauración liburuaren aipa mena, egin hainuke segidan. Ala inan, eskoalejian, udako sasoina jatetsien sasoin bete-betea izanen baita turismoa lagun. Historiako lehen jatetsiak, dio liburuak, parixen agertu ziren emezortzigaren mendean. Lehenago aristokratek, zerbitzariak zituzten etxeetan eta bidaiariek ostatuetan jan eta lo egiten zuten, ostalariarek ilan bat, ma iberian. Beritasuna izaitetik, jatetxe aurokortuz joan da, mendeetan zehar eta agaur, milaka jatetxe mota da munduan. Abale Restoran, une kritik don traballer den industrie de la restauración liburua, hostalaritzako langilean lekukotasunean oinarritzen da. Honela irakur daiteke, besteak beste. Jatetxean, langileak oro gogojago eta azkajago lan egitera bultzatzen dira. Egoera erridikuloetarat, eramaiten gaituzte. Afariaren uneri gorenean sukaldaria ikusiko duzu patatak fitatzen, haragi bajandatzen bahandatzen, duen salda berotzen, pastak egiten, saltzabatka zula batean bukatzen, eta zenbait barazki olio ospintzen. Denak batera. Serbitxariak behiz, lau kafe eta deserten kajta daramazkien ahtean, edarien eskaria hartuko du beste mai batean eta bi bezer hori eganen, bi minutu gabe aietaratzeko dela Lanaren tensioa, nagusien presioa, langileen arteko konkurrentzia, hainbat gai aipatzen dituen liburua da. Askida, kakinarazten nagoen azken bezeroa izanen da, azken nagusien hartagahia, lankide batekiko azken moko kaldia, molusko azken plata urintxua, ezin burueginez egetzen edo mosten azken aldia, biak demisionatzen duzula zinegin eta handik bihastera gauza bera zinegiten duzun azken aldia, jatetxea leku miserablea da. Abale Restoran, unekritik edoan trabailerdoen dizkidula Restorazioan liburuaren bildumetan irakur gait diren esaldiauek bukatzeko. Gure boroka ez doa barazkien moztearen, baxeren garbitzearen, garagarnoaren basotaratzearen edo jendezen baiti janariaren zerbitzearen kontra. Gure boroka ekintza guzti horiek beste hainbat ekintzatatik berez, ostatu baten baitan gauzatzen diren maneraren kontra. Alaba ina manera horretan, ekonomiaren parte eta kapitalismoaren azkundianen laguntzaile direlako. Hostalaritzako langileen borrokek, jate ez langilerik abeko mundua eraikitzea dute, azken txedea. Liburuaren izena oroitaraz ezadan, Abale Restorant Unekritikudan Trabailerden Industri de la Restorazion 2006-an agertua. Itziar Madina entzlaren irittzenan eskar zuri eta bihar beste iritzi bat hements ere goiz begin entzun onutik goizean kronikaren tenore orain <tip> Zazpiak bat, ala zazpi galderazko ikurra ezin obeagoa egun hauetan, azken aste hauetan, festa egunak zirela eta ez dugu aipatu ahal izan, baina nela ere, inago saldikipi bat, eskain izuen errango dugu, hortuzar jaunak, eusko johlaritzako bozera maileak, gurekin eneko bidegain, atxalde honu? Atxalde kanbo zen naipagai eta euskaditik kanpo delakoan kanbora zilaur bildua dirazi zuen beraz erkorekak eh, eta poleikas polemikas sortuz Euskadi zer da ideologia geografiko baten arazoa edo zer diozozuk hortik eh, denaz? Bueno, kanbo ez da Euskaditen denean uste dut eh, antzi dugula eta Horoz gainetik e, e, e, Euskadi itzaren sustatzailek antzi dutela, Euskadiren funtsezko definizioa zer den. E, eta berazok badako goeta handia egiteko. Euskadi berez e, egia da ez dela hitze bat biziki modan azken urtetan, baina Euskadi berez, e, eta Sabinoaranaren asma bat da, Euskadik gana edu e, Euskalegia, baina Euskal Herriaren e, izera politikoa donazio gisa, eh, ez, ohan, Euskadiren baitan sartzen dira zazpi probintziak, eh, 7 e, hori da oinarrizko definizioa eta baita ere, eh, Esku Alderdieltzalearen e, printzipioetan Euskadiren definizioa da 7 errialdek osatzen duten erri hori. Zer diferentzia Euskal Herria eta Euskadiren artean Sabino Aranaren ikuspegitik? Euskadiri ematen zaio eh politiko bat, e, nazioaren zentzua, eh Euskal Herriak baitez bada ez duena historikoki. Mm. Geru Euskal Herria izan daiteke E, zentzu kulturalean ulertzen den e, termino bat, kontzeptu bat, ez du e, baitezpadak karga politiko hori. Gero, hori aldatu zen, azken, e, azken urteetan, azken ogoi bat urteetan aldatu da, janei baita Euskadi itza e, abandonatu da, baztertu da, eta hobetsi da Euskal Herria eta euskal legiari ematen zaio bere zentzu politikoa, denbora batez, euskadiri ematen zitzaiona. Horiek dira ezkenean hitzen inguruko batek nahiago du behitzea, batek bat eta besteak bestea, baina funtzean euskadi eta euskal legia gauza bera dira, sinonimo dira, eta duan ezin da ezan, kanbo ez dela euskadi, kanbo euskal legia baldima da, kanbo euskadi da. Baina, bai, Ez ez ba, azkenan hortik uh, da zergatik uh, euskaditza oraindik erabiltzen duten batzuek, bon pentsatzen al da zergatik bean hemen sustute uh, azkenean uh, nola zere batzuek mugatzen duten eskadi euskadi, euskadi uh, kontzeptu hori uh, bazkinan ba, hiru probintzietan mugatua ez? Bai, hori, ogan ze pasatu da, e, berez, eh, gogora ekartzen baditugu, e, iruruguitan marrekoa markadako edo irurugoikoa markadako e, terminoak, kantuak, e, lemak, e, zen Michela Begerik e, gugira Euskadiko gazteri begia, Erobik e, ere Euskadi haipatzen zuen, gero gora Euskadi askatuta, Euskadi aska, eta askatasuna, mm. e, Ipach Euskadi, Ego Euskadi, bon, Euskadi terminoan biziki erabilia izan zen e, garaibatez, gero e, baztejean e, gelditu zen. Eta gaur egun uste dugu Euskadi dela e, EAA-ren, Euskal Autonomia Erkideguaren beste izen bat. Zennako, nola pasatu da hori? Ebe hori gertatu da, e, ne ustez, e, eta espainolera ekarri behar dugu, e, gure gogo, eta e, espainoletan erabiltzen da Euskadi. izendatzeko datzeko e, lujalde administratibo hori, edo eremu administratibo hori. Eskualde e, administratibo hori, edo autonomia hori, Espainiako egitura e, gisa. Oan, Euskadi eta Nazarroa bere izi dituzte, eta oan, erabaki dute, eta hori Espainiatik erabaki zuten, Euskadi izan zela ofizialki. Eae, eta Nafarroa izan entzera, Nafarroa, eta bat eta bestea guziz desberdinak zirela. Mm. Odan, Euskadi e, bilakatu da oarka behan e, Eae bakarrik. Eta Eae kartu du oso e, izena. Eman dezagun, e, idea bat egiteko, behiki sortu da, e, oren, e, frantziako eskualdeen e, egitura aldatu zenean, eskualde behi bat, bat sohtu da, Akitania ondiaren e, auzoa dena, eta horren izena da gaur egun Oksitania. Baina, mm -hmm. Oksitania osoa ez da hori. Mm Huregitzen -hmm. beraz, horren ofizialki Oksitania e, eskualde administratiboa bada, baina Oksitania hori behinu, anitzez zabalagoa da, eta Euska direkin gauza bera pasatu da. Begunago urgunago doa afera, zeren eta Espainolez, e, Euskal autonomia erkidegoari, Paiz Basko erretentza Eta orduan hori estena, fena fajoa, ez da Paiz Basko, ipajaldea ez da Paiz eta Paiz Basko zer da Euskaraz. Euskalegia. Gai, zentazkinan hor, Espainiak emanduen uh, izendapena barneratu dute batzuek eta hansiz, uh, uh, ba normalki beste uh, provinziak ere esartu beharlita izkela konzeptu hortan ere. Hori da, hori da. E, bueno, Antziz, Espainiak nahita eta egindu, hori, eh? biztan dena, interesatzen zaio... Espainiak e, bai, da. E, interesatzen zaio, ea e, izatea Espainiaren bahneko autonomia bat eta kito, eta hori duan, e, mugatzea albestein bat Euskalegiaren aldakik apena, e, eta hori... hori eraiki dute, bainan gertatzen dena da, e, Gerota bahen erratzen ari dela, baita ere e, alderdia bertzaletan bere izketa hori Eta biziki lan jerozada, zer eta hori gertatzen da, duela zenbait kronika ipatu eginean, Bus Country itzarekin ere, Bus Country e, bihurtzen ari da EA-eren marka bat, eta Bus Country e, kanpora begira, ez da bakrik EA-e, baina gaur egun ofizialki, da bilakatzen Bus Country Euskal Autonomia Erkidegoa. Edo Euskadiren inglesezko itzulpena. Mm -hmm. Eta gainera, dirudi, badirudi ere, oraindik beste konzeptu bat ere agertzen ari dela, eta euskal egia, bat bazterian usten duena, bingen zupiriak ere burundan ateradu, egi uratzen bertan, euskararen lugaldea. Bai, eta bigen supiria gainera e, plurala erabili du euskararen lujaldeak aipatuta eta ordain galdera zer gatik aipatu euskarraren lujaldea edo euskarraren lujaldeak eta ez euskalejia. Neuztez lutura eh aintzinetek erretenaren izanarekin eh du haurek. Eja nei baita espainolez pentsatuz. EAE baldin bada ofizialki pais basko delakoa. Itzulpena egiten badu Euskararat, pais basko euskalejia da. Euskalegia euskalejia pentsatuta Gagbida euskal legi osoazari girela, euskaraz pentsatzen baldin bat Baina euskaraz pentsatu hori, aste magira españolera itzultzen, pentsatuko dugu, Paes Basko, dela eae euskal legia kontzeptu falsu ba da, beraz ez dute erabili nahi. Besteak beste pentsatzen denbora batez UPN-ek joan, eta Espainiak k debekatu zutela e, jaitean Afajoa euskalegia zela edo nafajoa euskadizela. zela eta orduan hori izan da sekulako e, kanpaina bat kanpaina judizial bat ere bai azken e, dualzen baitute urte eta orduan orain EAeko agintariak ez tira menturatzen Euskalejia hitza erabilzera euskalegi osoa izendatzeko Baina badakite aldi berean este saketela euskalerria hitza erabiltipakarik EA izendatzeko Euskadirekin egiten dute ez tira baina euskalerrieekin orain bestiramenturatzen baina euskalerria hitza jadanik ez dut erabiltzen eta orduan sortu dira kontzeptu bitxi batzu eta hori da bat euskarraren lujaldea mm. euskararen lujaldeak pluralean edo euskal lujaldeak pluralean eta hori guztia euskalerria hitza ez erabiltzeko e, eta polemika hoietan Nafarra euskalegia da eta Euskalerria kontu hoietan sartzeko Biziki lan eduritzen zait hartzen eh, ari giren bide hori. Giren edo diren? Bueno, diren, baina oroak euskal legian hartzen ez, giren, ez dut uste bakajik eusko jauklaritzako agintarien problema den, beste batzu ere, ari baitira erabiltzen euskal lujaldeak eta loko konzeptu batzuk. Um, Euskal Herria, beraz, bai atxiki behar liteikela, edo zer aldarrikatu, edo gehiago uh, uh, zerbait uh, lan batera hortan, edo... Bai, gogoeta bate egin behar dugu, eh, erranaitu dute Euskal Herria, eh, behar dugu, Euskal Herria Euskal Herria 7 probintziak direla, eh, hala izan dela beti eta hala dela gaur egun ere eta ezin d ukula on hartu, jaitean, Azkoa Astela, eh, haitea, ez dela, e, Euskal Herriaren parte, e, dena dela, e, eh, bera eta nikuz utzu e, ideologiko hori, eh, berjeskuratu behar dugula, eta berriz irabazi behar dugula, zer terreno galtsen ari baikira. Gogoeta bat hortan ere, alderantziz harturik, eh, Ipagaldean ere, Ipag Euskal Herrian erabiltzen da, Euskal hitza itza, alderantziz, erabiltzeko bakarrik Ipag Euskal Herria. Mm. ditugu, izen batzen maiteko. E, bueno, azteko frantxese zarturik, Iri Elkargo, Iri Elkargo, Euskal Elkargoa deitzen den hiri Elkargo hori, Komunite Peibazk, Peibaz dugu bakarrik. Euskal Herriko laborantzakan bara. Euskal Herriko elkartea. Es estidea euskal lehikoak, ipar euskal lehikoak dira bakreke, edo euskal lejian e, ez dute bakraik euskal lehi ez dute euskal lehi oso ordezkatzen, ordan kasu egin mer dugu bi nora bidetan, e, euskal lehia terminoaren e, erabilera mugistaile horrekin. Ba, nik uste dut, bai, eh, behar dugu, aldarrikatu edo beterren osenki aspima hartu eta argi geldida dila eh, erri honek izen bat baduela, euskal lehia dela, zazti provinzio osatzen dutela. Eta e, bere izenarekin, deitu behar dugula, ez dugula ukatu behar e, Euskal Herria, Euskal osoa dela, eta Euskal oso hori, edo ere mu oso horrek, Euskal duela izena. Azera, azten baldin bakira, e, ez erabiltzen Euskal izendapena, eta erabiltzen alako formula, formula batzuk, iese egiteko izendapen hori, harek ira, borroka galtzen, eh? genetan borroka ideologikoak uziz galtzen. Mm. Kanbo, bai, Euskal Herrianda, Euskadinda, horretara si behar balin bat zen. Alaxe horrekin bokatuko dugu gaur, zazpiak batara zazpi, gaderazko ikurra beti, eta gurekin ginoen eneko bide gain, milesker. Milesker zuri. Esker Mila, ere, reiten argenuke Laster, hori izanen baitugu gai nagusi, amar minutoren buruan, niko etxart izango da gomita mailiz kalve uh, Esker Mila proiektuko arduradunarekin itzegin baitu Ezker, mila, mila musikari uh, Euskal Jokas uh, uh, gozatzeko zuzenean eta lehen kantua zoin izango zen nola ez Euskal uh, Rock'n'Roll kantuan ikue txartena, berak eberaz espikatuko daukue, eh? kantu hori uh, nuntik elduden eta beste gauza inmitz. Bosterdiak, bementuz, Euskal Irratietan, berriak zurekin, Bernadet Argein. Atxaldeon, Baionako pestetan sahtzea zazpi edo soxi euro gostako da giruegunentzat, hor ziraletik iganderat baijonako bizitzaleentzat kitoik geldituko da Jean Hone Txegarai baijonako ausapesak hori jakinarazidu goizean sedea da baijonako pestetako gaztu guziak ez hegitarek bakahik jasaitea, seguritatea bereziki, ainitz gostatzen beita. Ipare Euskalegian zer gaetxe batzu etxiko dira urte undarrean ZJT Sindikatuak du berria jakin hazi, baiguriko bulegoa Donian bateratua izanen da, bai eta ere atagatzekoa maulerekin, hendaian ezta gehiago zer izanen, zerbitzuak Donian Eloizune eta miarritzen banatuak izanen dira. Bizi mogimenduaren barne etorkin eta zlantalde bat sortu nahi dute, etorkin jajera egitea eta elkartasuna erakustea epe luzean da Xedea, biltzahea, shahizazpiontan izanen da biziren egoitzan baionako kordoliekarrikan. Erakaskuntza katolikoan elebitasuna bultzatzen duen euskalaziak elkarteak hamazazpigaren antzerkiaren hastea antoratu du, ostira larte iragaiten da, aurtengo berezitasuna antzerkiaz gain, jantza, personalitza eta kantuari lotu aktivitatea kantolatu dituz dela. Bosturtez, saran, adin eta lambide desberdinetako lagunen ekarpenak bilduz, egindu Koldo Suazo izkuntzalariak, sarako euskara izeneko iztegia, liburu liburugotora, hitzak, gramatika eta erran moldeak bildu ditu hortan, eta sarako idazlean biltzaran, herriko saria ere ukantzuen obra hunekin. Lezerez, yes, yes, izidik! Adi, musika eman kizuna... Bakare, musika ere! Azte hartetan gaueko bediratzietan... Urduan edabor, önak! Larrun bat gauean ameketan... Kizerat, aponkzionel, no materiak! Eta igande haratsetan, ere, zazpietan... Bai, hori bai! Izidik! Adi, man Eta la ashter ere pampi, lankidearekin duguna hori seiak bost, gutitan, ashter te lubezala. kan Charles Bidegeni, aresti askaiez haiko zaiku. Atsaskaria nikon prenetzen dut, a ratxaldeko askaria dela. Lapurdin leko anitzetan dut, krakada. Carmen Diezmintegi aldiz, proiektu politiko feministaz. Horein ikusi behar da, Seg gertatzen ari da munduan, Zergatik hain beste emakume, jakinda, emakume desberdina garela, ideologia desberdina daudela. Gotzon bagandiaganikilan aldiz, Ez dok ama hirurekin batuko kia etaren sorrerak markatu zituen sasoiortko movimentu kultural gehienak. Ittsumandoka haste arteez zazpitan hastizkenez lauetan. Itsumandoko! Ezkuntz eskubideak eta ezkuntz politika izanen dira aipagai asteguntako kanpoko mintsaldian. Zabarik elkarteak antolatu aurtengo otsail ustegunek mintsaldietarik beste bat dugu segituko. Aktualitateko gaia da eskolegiko elkargoak nere ezkuntz politika barneratzen ari duelarik. Aldiguntan bi ondere izanen ditugu mintzalari. Argitzu Etxandi eta Aizpea brisketa Euskal Kontseiruan ezkuntz eskubiden protokoloa jogatu dutenak izkuntz eskubideak eta izkuntz politika, hastezken argatzuntako kanpoko minzaldian, argatzeko behatzeontan euskal irratietan, errepika, biara munean, oren batian, iruleiko irratian eta amikuzeko irratian. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz eta putz, Jentsan gai nagusi ordu honetan berrian, ekialde urbilean sailkatzen duen gaia, tentsioa palestinan, greba eta hileten egunean, Izraelek iruro gehi zituen atzo, eta greba eguna dute gaur, iztiloak izeiten ari dira, hainbat lekutan, eta gutienez palestinar bat hil dute, nazioarteko goi mandatariak zorrotz ari dira, begira hori. Argian ere gai nagusietan da, nakba oroitu eta gazan gertatzen ari dena saratzeko elkarretaratzak gaur hiri buruetan. beste gaietan Katalunia ere behian, torak, e, torak, torak, e, torak, rajo hiri, hori irakortzen duzietan, simpleki, jarri ezazu eguna ordua eta lekua bilera egiteko. Ala, zer egan duen, beriz ere elkarrizketarako deia egin dio Espainiako Gobernuari Kataluniakoak orainoan berlinetik egin diote eskaera Cointoga president aukeratu berriak eta Carles Puz de Montek begian beraz xetasun gehiago. Apatzen zuen ere bernadetek bi.000meretsiko euroligako lauko finala gazte zen jokatuko da, Eta beste gai nagusi bat ere Eusskaredabiletan Davidetan begiro bilattzeko bilatzeko agindudu du auzitegi nazzionaliak argian ere titulu nagusietan da jazko bilaketan arena arrastorik ezpaituten topatu eta usia arxi erabaki zuen Ismail Moreno epaileak, sin niren okatuaren bat onartuta aldiz bilaketa laneei be egiteko agindu azkenean auzitegiak nagusi ere gaur bai honako pestetarat sartzeko pagatu beharko dela konfirmatu du uzapezak. Iparraldeko itzan hau da titulu nagusi ordu honetan begian ere gain agertzen da eta e, berdin zuduezten gai nagusi eh, Akitainiako gai nagusi gainera, Bainako pestak pagatu izango dira, Oztiral egoerditik igande gaua arte. Jeta, ituze, beraz, rati, eta sun guziak aurkituko hitu zeberaz, sarean. Tosko liratietan ere, funtsia nahi patzen baitugu. Gipuzkoako irurogei mila tona nahasi, Bizkaiko erraustegirako bidean eta garestitzen. Zero zaborren artikulu bat hemen argiak argitaratzen duena. Malia Erikoetxeak ukaturik baimena Gipuzkoatik iruro gehimila ondakin nahasi bertako zabortegira eraman ditzaten. Bizkaiko foru aldu handiak sartu du eskua operazioan eta Gipuzkoari bi aukera Euskaini dizkio. Edo horiek zabalgarbiko errostegirat eramaita, edo zaborok beste uh, batean leku batean tratatu ondutik eramaita. Bizkaira ere bi operazioetako edo zeinetan sortuko diren kostu gehi pagatuz. Abiadura ondiko ere argian, Josu Bergara, eaiotako kidea, garaio eta obra publikoen sailburu hoiaren enpresari ez leitu diote donostiako abiadura ondiko geltokiko obra sortzirun teirurogeita bat mila eurotan argian setasun gehiago. Gazeta puntu buruaren atera jo zuten grebalariek. Miagitzeko Marbela ondartzaren gainean, Guillaume Pepik duen jauregiaren aintzinean, pesta antolatu zuten treinbitetako grebalariek. Kombidatua zuten ere esentzefeko buruzagiaetzen agertu, baina hitz egitera eseri arte ez dugu etxiko azaldu zuten atzo. Hemen sortzigaren greba eguna bete zuten eh, treinbitetako langileek. Elean buruzko itzaldia, sortzez, elean iztunak edo al ele bakarrak galerazko ikurra, Gaur maiatzeren ama bostuntan egin nendea usnarketa Amsterdameko Universitateko enok abokekin daten ten horiuntan funtsian, e, bostetan maitzenak. Eta turismo komunitario bakar bat bimilata emezortzi urte untan Euskal Elkargoak bultzaturik. hala uh, izango da, idurudien ez, ipar Herria, kontutan hartuko duen uh, turismo bakar bat. Eta hori, urriaren lehenetika entzina, media bazken, xeetasunak. Eta ekonomia ministroak, franziako ekonomia ministroak eta finanzia ministroak, Bruno Lemerrek. Iduriz uh, posizio bakar bat emango du, urre uh, ustiaketetaz. Kambon ez dadin honartua izan urre ustiaketetarik. Mediarazken xe eta xunak eta sudosten erramezal. Averaz baionako pesteak, Nagushi. Alar, zer haipatzen Hintzien za gau gut. Fiat-bust спортz huz z Oen laurde ematen buruuan panpi merkkapide gurekin adie aipatzeko eta musika emankizuna beraz eta musikaz hitz egiten dugu esker proiektua mila musikari elkartu nahi proiektuak Euskal kantugintzeta Euskal Joka bereziki uh, ba, argitara ekartzeko helburuarekin eta lehen hitzzordu batean lehen kantu bat emango dute niko eteta euskal rock and roll, mailiz kalbe, esker mila proiektuko era mailea berekin egonda izketan. Beraz gurekin dugu niko etsart, niko altsukun sohtuazira mila bederatzieun eta behoitama iruan, baiatzeren bederatzean, uh, bi urterekin joan zinen paixerat, zure gurasoekin, eta eta egoita bat urtetan makarrik sartuzinen euskal egian, euskal egira, Nola pasazi nuen aurtzaroa Parisen uh, musikaren inguruan. Bai Egia e e e da oso arraro dela ibilaldi arraroa da, bena pentsatu behar da dila dila berogei urte oraino ere e euskalgitik hanitz joaiten zirela eta e Paris alderat, Zumit e, ere bai gori aldetik re zuten ziren eta oraino ere Kaliforniart. Hor bukatua zen pixka bat eta Argentinako e, e, diasporako Diaporakotorioa bena nikBTte e, betian bizi izan dut bai eta e, e, pa, Pariseko e, aro hori eta e, dudari gabe interikria e izan dela. Noiz erabaki duzu uh, musikaz bizituko zinela edo musika izan entzela zure lana, azken finan. Hori eh, erabaki eh, trinko bat egin uen eta zinez untza oroitzen iz, eh, hamala urtekin. Pentsa, hamala urtekin. Eh, eh, bainan eh, hamala urtekin Francesc kantari izateko goguaz, eta e, e, iurkek ne horrek ez zuen pentsatzen ahal, eskual kantugintzatik bizi izatekila, ne horrek. E, epoka hartan ziur-ziur. E, eta hor dian, e, bakit neburua ne prestatu duela, prestatu duela Francesc kantaria izateko eta labur egiteko lortu nuen hori, zen eta ama zorzi emmeretzi urtekin eh, la urtek ergo ja eh, bakle dizketxeansatu eh, nintzen frantseskantari izateko. Baina ez da atzi behar, hor historia ere sartzen dela hor, eh, hiru geita zorziko mailatza hortik pasatu da, mezontuit pasatu da hortik, eta hor beste balore eta filosofia diferenteak axatu ziren eta ni nintzan uh, gaztia hanitz uh, hunki eranahidu uh, le retour à la terre beriz uh, itsulzea l'l'l'unarri uh, lotzea beriz edo hola eta ene kasuan le retour à la ter, zen uh, a bat, E, eta gutik penxatzen zuten posible zatekila, hori or, da, berri zenetako, pariseko diasporatik e, eskola herri ratit Eta hor, en e, e, buruan, sartu zen hor gaisabat, ge, haro, harotu nintzan hanitz horekin, eta bat batean, egun batetik bestila, Ahatzi dut, e, francesk kantari izateko ametsa, ahatzi dut, eta hor erabakidut eskual kantaria e, izan enintzala. Eta hor hasten da hori, zagutzen e, e, duzuen enabentura. Beraz, Mirabederatziun, tair hori gaita Malauian itzultzen zira Euskalegira, gaita bat uhterekin, etzira musikari edo kantari profesional bihurtzen hori Horri, da riko bat berantago, Mirabederatziun, tair hori gaita e, hori da? Ez, hartxalitik, hartxalitik, eta e, eran ahidu, xodaduzka, e, a, xodadugua eginik eta utzulin izaharrik, e, banuen aspaldiko laguna, e, Jimmy Agrabit, daizzen dena, Raymond Agrabit, eta e, berrak e, xarrara zenizu e, PP Kristus daizzen e, talde batetan, danzaldi talde bat zen. Pepe Kristus, et, eta horrek hor, adan edu, segidan achatu nintzala, ja, muzikatik bizitzeko. Segidan, segidan. Uh, Milabderatzun, Tairurgoita emeiret zian, bakaglarri bezala, plazaratzen dituzu bi uh, disko ahondi, Nahasketa eta Hasdantzan. Eta Hasdantzan uh, zedean edo, entzuten alda Euskal Jokken Jol kantua, baina kantu hori, hain zinetik idatziaz zinuen. Bai, uh, Kasi hortan eskual rock hori eta e, Parisen e, oroitzeniz eta e, ust, ustailazen e, nik hamasei urtekin, Milabeatzieun eta Hirurogei ir, eta han e, kompozatunen bai, e, sortu nuen kantu hori, Eta um, beti horretzen izan, e, e, egune derra zen, e, usta, ustaila bete-betian. Eta bi haste gero esago behar nialako e, Euskal Herri latitzuli. Eta behar nialako e, gaztelagunekin, siberoko gaztelagunekin e, trago bat eta ipurdia mugitu e, okokude boa. Hola, hola lotu nituen, unitwen ordine hit simple hoike ta uh, balen urgenzin en mitad en ekisintite okoku de voir ta uh, gaur egon erre oso haronis eta uh, hitzoietas hain dira inosent, hain dira naïf Hain dira, gazte denborako, gaztarrauko filozofii bat, mundua kistu beste importientza errik salbu hori, ipurdia mugitzea, zuen neskalagunakin, maite duzunarekin egoitia, eta ga, gaur egun ere jubilazion ebatekin kantatzen ditut hitzuik e, egea raiteko. Mila bederatziun, bederatziun idatziun, ta irurogaita bederatzian idatzian erabezinen, eta mila bederatziun ta irurogaita emiretzian beraz grabatu zinuen kantu hau, Madrilen, ez Ipache Euskalegian, Madrilen. Bai, eran berda, epoka hartan, e, gara E, eskolerian e, e, oso estudio gyti zirela, e, oso gyti-gyti eta estudio txiki, txipiak. Eta ordian, e, hanitxe maiten du, hamar urteko e, e, zehori, arte hori han, hanitxe egiten du, mena, jakin ezazu fite pasatzen dela, e, zuk gau gusiz kasik zue e, e, Edo, Baleko ba, taldearekin kantatzen zuarik era eh, e, nahi dut, eh, Kantu hori grabaketa ofiziala beno hamar urtelehenako os jaadanik eh, arrakasta eh, izan zuela bazterguzietan. Kantatzen nuen nik eh, odolberia taldearekin en eh, naia ta, eta eh, lehenkussuarekin, efek eh, e, joak egin zituen er eh, batzuk, Eta ho uh, uh, kantu horek jadanik uh, uh, arrakaste handia iz, izan zien. Eta nula hor garai bat garai bat zit, etortzen da eskal herlat, gehien bat hego uh, eskal herrilat nun den uh, transizio um, politikoa franko hiltzen hiruurgeita maboztian eta uh, uh, autonomiak eraikitzeko prozesu bat uh, jari martxan,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 ja eh, eh, Gugu go azutela eskualdun kantariak grabatzeko. Eta enekasuan eh, iz izan zen eh, oso zinez esperientzia edera. Eta jakin ezazu eh, multinazional baten laguntzarekin eh, eh, eskual kanta txipienak ere baduela... E, aukera e, e, e, bat izateko. Eta enekasuan ez dakit enekantua hain eder denez edo e, dinamika hori baliatzez izan den haina e, e, rakastatxua bena zer Hori e, e, urunetik ikusten dugu bai bena jakinizazu botzik nizala. Esker mila proiektuaren begi ukan duzu zer uh, diozu proiektu hortaz. Lehenik hunkiituan la en kantua hautatu e, zen beita e, e, emanen lehen lehen kantua zanen beita Rock and Ro eta pentsatzen du... Uh, Eh, eskolariko gitaristak, eh, bassista, gitarapala, eta atabalaria, eta kantaria, eta, eta ola gogohunes kantatuko diela ene himno sahara eta eh, kantu horrek eh, bere bere joera E e Ekatten balin badu beti jentia e alaitzeko, jenteari e indarra emaiteko eta labur eranez e bisitze gogor jau, jobekki pasatzeko, e -e nik uste dute e e oso eremedio e polita izan e e da tequila e kantua eta nula ez. mila mila personeke emanik horrek ez du duplikatzen horrek du mila katzen eh, indarrori eta come on come on rock and roll isangira eskualerin rock and roll rock... yeah! Gaia ja heltu denik abizki dieki txute niela aitia ene ki jinzite okupune ba bairereci ene maitia ene ki jinzite Choki, danzan danzan rock and roll, sweet anni, mira choki, danzan danzan rock and roll, sweet anni, mira choki, danzan danzan rock and roll, sanguinara e lo gallery rock and Segur gogoa piztu dauzela, kantatzeko, musika jotzeko, eta berdin esker mila proiektuan ere parte hartzeko. Interneten dituzue izen emaite eta bideoak ere tutorial eta beste, jakiteko nola diren musika zati untako, be partizioa, gitarra, bateri, basu eta kantu, prefosta. Segitzen dugu, adi emankizunarekin. Yesen yes. Isi. Adi, musika eman gizuna. Asteaketan gaueko behin dut zietan. Larun bat gauean ameketan. Kisterat, no eta igande haratsetan, ere, zazpietan. Bai, hori bai. Adi eman gizuna. Isiri! Eta beste ce rock and roll guissombat, que lui qui n'a dit et man qui sonne corps que se la pampive avec capilla de la chaldonne. À chaldonne, aspaldi ko parte sarancha. eta gars. Mais c'est là je pas les une laimen crozatouche jeune d'anne. Un petit peu rigonne, t'a donné. Wa wa wa. C'est de où je la du. n'e, Sorkuntzak, berrikuntzak rengo dugu iago. Haro mm. ipatuko dituzu, sari... No. Eta izanen da rock and roll ere. Ah. Gaurkoan bai, sekulan bai nogeiago onaski. <laughs> uh, bai izanen da besteik ere. Sustradia taldekoan rigea. <laughs> ja. Ah. Ja Sustradia? Ja. Jalaian bezala. Ah, Sustradia. Sustradia. Okay. Lehen kantu bat argitaratu baitute. Berri zentzonen ditugu ere La Furia eta Anita Parker... Mm -hmm. uh... Eri horatxene kuxi dituzumentoa zuke de? Da hai, elgarrekin ah, gineen jostumomentu artan. Bizikipo hita zuzion. Eh, Dio seba behelenoa jala -e ante, enzoren eh, dugu bede azken diska kusatibat, dura sorzi urte euh, beden azken konzertuak uh, emantzitusten, uste nun txegitzen zura taldeak kegia erran mutea taldea berri zeldu da. Ez na kian zirela. Aiora renterearekin egin dute kantu berri bat, eta diska bat ere ditekoa da. Uh, we are scientist taldekoak ere entzonen ditugu, beren 6 garen diska direkin dinen baitira Kalifornia rak. Artik monkiza, junt, lasaitu da, kalmatu da, nik uh, aspergarriat zeman dute garen beren asken ah, diska. Aga, eda, Mai... dena balanda, eta bo, bitxada inglesena asken lan da hua. Mm. Uh, Kanadiatik uh, soinu bereziak, uh, Nojoy eta Sonic Boom ekin uh, sogez uh, doinu eta noise elektroniko zerbait. Seafire mm -hmm. uh, hau da bikaina, eh, texaseko hidu musikarik bisiki gazte dira, mat roka egiten dute, pixka totoro eta holako en mm. uh, inspirazio horretan, me biziki bisiki onak dira, denak ere. Uh, Melvintz taleko en uh, roka ere entzonen ego. Zain gaztiak. Eh? Zaxako <laughs> dira, hiduko izanik ere, hauek behituzte ba dizka nana bat, eh. la tanu hiduti mm. eta hidutik hauek. Eta du dupeaplu, Opium du peuple, il ouais. y a eu 7 salopards euh, filmer. Oui. C'est ce qu'on regarde Ah, c'est ça Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a eu un choc-choc, c'est ça, mais il y a eu Eta diska bat ere hori loturi kateratzen maitute Hortik entzonen dugu dalidaren lessemoa danse Eta beste new metal talde berri bat Dileit ere entzonen dugu Amerikarak eta beste berxune bat Eta hoi proposatuko dauzuleguna mm -hmm. Sovietsu prem taldearenada Francesak dira Sylvester Stalin, John Lenin Eta Dijik Rutschef dira mm Hemen -hmm. kideak Bigeren diskauntan Hemen dute ere hau Eta funtien kantazia si dute kantari originala euh, Nola da? Talolukoko? Talo. Coucou. La Roche Valmont des Cinq Cantalia. À romtantialuen bere izena eta kanta zitute beriza. Berea senta originala, hein. À Roche. Voilà, au lieu d'elle son gars de chari beation ta goiti. Voilà voilà, voilà. eve mileschker pampi. Souli chari arkio. Adi. Adi. Adi. Tu fais le beau. Pas de doute, Coco. Tu le look qui te colle à la peau. Look coco coréen rasé sur les tecos look coco chinois avec un coco mao polo croco du sous commande marco ou un look coco chanel à la chia Marx la guerre fait le look Adi mankizuna beraz sari Euskali ratietan behatzietatik aintzina eta nikorekin agurtzen zeituztet ere gaurkoan. Itzeta putze mankizuna bihar, berriz, postak eta seiak artean. Astezken uh, izankin marko gurekin izango da. Ez da bakarrik izanen gara nera bihar. Mm, bihar koatxik izan sopresa. Seiak Euskali ratietan bementuz, izanuntza, adio!